28. Sötét van körülöttem, amikor a telefonom élesen megcsörren, és kiszakít a ködös álomból. Kihívhat az éjszaka kellős közepén, gondolom ittasan. A következő pillanatban már éber vagyok, és a telefonért nyúlok. Újfent Alex neve áll a kijelzőn, és újra csönd fogad a vonal túlsó végén, amikor felveszem. Többször hangosan bele egy hallót a kagylóba, de senki nem reagál. A fél vagy képtelen beszélni, vagy valami más célja van a hívással, nem az, hogy szavakat közöljön. Segítségkérés vagy fenyegetés. Honnan tudhatnám, hogy melyik? Egyre kilátástalanabbnak látom a helyzetet, de egy másik érzés is ott motoszká bennem, valami erőteljes, követelőző. Menj a picsába! Ordítom egyenesen a kagylóba, mielőtt határozott mozdulattal kinyomnám a hívást. Olyan heves a reakcióm, hogy én magam is meglepődöm rajta, de aztán alább hagy az izgalom, és a helyét átadja a bűntudatnak. Megint a bokor alól kilógó két lábat látom, elképzelem a kislány élettelen testét a levelek alatt. Ezúttal nem olyan könnyű elhesegetni magamtól a képet, SZMILLA Automatikusan kinyúllok oldalra, és tirisz puha testét keresem. Szükségem van arra, hogy magamhoz szorítsam, szükségem van arra a vígaszra, amelyet csak egy másik élőlény adhat. A macska azonban nincs az ágyban. A csalódottság gyorsan átcsap valami másba, valami sötétebbbe. Mikor is láttam őt utoljára? Az emlékezetem visszarepít oda, amikor a rendőrségen tett sikertelen látogatásom után visszaérkeztem a házba. Látom magam előtt, amikor Tirisz a tenyeremen lévő sebet tisztogatja, ápolja. És aztán, aztán hirtelen elküldtem. Ösztönösen tettem, mivel már pusztán a neve gondolatára is kellemetlen érzés fogott el. Azóta viszont nyomát se láttam. Valami belém mor. Miközben mással foglalkoztam, Tirisz jóformán eszembe se jutott. Odakint bóklászott egyedül magára hagyva, védtelenül a lidérces környékén ráleselkedő veszélyekkel szemben. Talpra ugrok, olyan hevesen kelek fel az ágyból, hogy a rosszul lét vadállatként veti rám magát. Sikerül kijutnom a fürdőbe, és a vécé csésze fölé hajolva kiadom magamból azt a keveset, ami még a gyomromban maradt. Az utóbbi napokban nem igazán ettem, csak pár mandarint és piritust. A torkom erősebben fáj, mint valaha, a medencém úgy szintén. Kezemet a hasamra helyezem, és enyhén megnyomom. Kimegyünk, és megkeressük a nővéred cicáját. Mormogom. Ha belepusztulok is, meg kell találnom tiriszt. Előkotrok egy pólót és egy gumimadzagos melegítő nadrágot. Nyár vége van, az igaz, de éjjel lehűl a levegő, és ki tudja, meddig leszek odakint. Nem tervezek a fekete-fehér macskám nélkül visszajönni, addig nem fordulok vissza, amíg biztonságban nem tudom. Az előszoba szekrényben találok egy vékony szélzsekit, szürke, rózsaszín mintákkal. Magamra öltöm, és közben próbálok nem arra gondolni, hogy kié lehet? Hogy valószínűleg az övé? Megállok a félhomályban, a saját tükörképemet nézem. Sápadt, smink nélküli alak, praktikus, de távolról sem szép ruhákban. Egy egészen más személy, mint az a nő, aki néhány nappal ezelőtt ide érkezett. A felszíni vakolat és a berögzült viselkedés rétegről rétegre hámlott lerólam, még nem ez maradt a végén. Ezzé lettem. Egy vonal húzódik az időn át. Attól az estétől, amikor apa kiesett a nyolcadik emeleti ablakból, addig a napig, amikor Alex és Smilla eltűnt a szigeten. Nem egyenes, ugyanis helyenként elelhajlik, egészen addig, amíg egy kört nem formáz, és ahol a két végpont összeér, ott állok én. Az ember, aki mindig is voltam, aki az árnyak közül jött elő, és aki az árnyak közé is tért vissza. Már félig kiléptem az ajtón, amikor rájövök, hogy valami hiányzik. Anélkül, hogy levenném a cipőmet, visszamegyek a konyhába, oda lépek a földön heverő szatyorhoz és a belőle kiálló tárgyhoz. Megragadom a fekete markolatot, két kézzel szorítom magam előtt tartva a levegőben. Amikor végig megyek az előszobán, még egy pillantást vetek magamra a tükörben, arra számítva, hogy tapasztalatlannak, esetlennek fogok tűnni. De a fejszét határozottan, stabilan fogom, céltudatosan áll a kezemben, mintha így születtem volna, mintha mindig is ezt csináltam volna. Megyek annélkül, hogy tudnám hova, anélkül, hogy azt figyelném, hova teszem a lábam, vagy hogy mi van körülöttem. Csak amikor a fenyőágak az arcomba csapnak, akkor veszem észre, hogy az erdőben vagyok. Nem a tónál, nem is az ösvényen, hanem mélyen bent a fák között. Itt még sötét van, bár az erdő felett már sárgás, és árnyalatokban játszik az ég Valami megrecsem mögöttem, mire megfordulok. Tirisz! De nem hallok nyávogást. Nem látok fekete-fehér hajlékony testet közeledni a fák között. Valahol tisztában vagyok azzal, hogy őrültség itt lennem, és hogy soha nem találok meg egy macskát az erdő közepén. Ugyanakkor nem tudok másra gondolni, csak a Smilla miatt érzett bűntudatomra. Arra, aminek kitettem őt, arra, hogy miattam vált ártatlan áldozattá. A hány inger összeszorított ökölként bolyong a beleim között, de nem vagyok hajlandó feladni. A legkevesebb, amit tehetek, hogy megkeresem Tiriszt. Cic, cic, Tirisz? Ide-oda fordulok, hol előre, hol hátrafelé megyek. Szememmel a talajt kutatom. Hol lehet? Hova mennek a macskák, ha az ember kiengedi őket? Megrázom a fejem. Mit tettem volna, ha Alex hagyja, hogy szabadon elmenjek? Mennyiben lennének másképp a dolgok? Most már sohasem tudom meg. Hirtelen arcom vág egy nagy visszacsapódó ág. A fájdalomtól káprázik a szemem, kiűz mindent a fejemből, ami az imént ott volt. Amikor kitisztul a kép, észreveszem a lábam előtt a földön heverő fejszét. Lehajolok és felveszem. Ég az arcom, valami ragacsosat törlök leróla, vörös lesz tőle a tenyerem. Ugyanaz a kezem, amelyikbe az előbb beleállt a fülbe való. Az előbb? Meglepetten nézem a tenyerem vékony rózsaszínbőrét azon a ponton, ahol megszúrtam magam. Nincs lyuk. Nem vérzik. Már is begyógyult. Mikor is sebesítettem meg magam tulajdonképpen? Mint ha csak az imént lett volna, de ezek szerint lehet, hogy tegnap történt. Vagy tegnap előtt? A kút előtt, vagy után volt? A homlokom ráncolom. A kút... Igen, a kút kint a szigeten. Nincsen semmiféle út a szigeten. De akkor mi volt az, amit a lidérces mélyére bámulva láttam? A kút, ami fölé Alex hajolt. Nem, ő nem hajolt semmiféle út fölé. De azelőtt vagy azután szúrtam meg magam, hogy a kezeimet a lapockáinak nyomtam. Minden egyes alkalommal, amikor egy tiszta gondolat kezd alakot ölteni a fejemben, Nyomban el is illan. Valahol egy hang kiállt bennem, mintha tiltakozna, De olyan távoli, hogy nem tudom eldönteni, Valóságos-e vagy csak képzelem. Vakon tapogatózom a fák között És a saját fejemben egyaránt. Csupán az érzés marad bennem, Hogy valamit keresek. Van valami, amit meg kell találnom. Valamit vagy valakit. Keresztül vágtatok az erdőn, Érzem, ahogy a testem a végsőkig feszül. A fejszét pajsként tartom magam előtt, afféle varázsigeként a gonosz ellen. Csak a kabátom zizegését és saját zaklatott lihegésemet hallom. Fogalmam sincs, mióta vagyok idekint, vagy hogy melyik irányba tartok. Lehet, hogy csak körbe-körbe megyek. Végül világosodni kezd a fatörzsek között, és a fejemben lassan megnyugszik az őrülten csörtető vadállat. Megállok, hogy kifújjam magam. A helyzet ismét tisztulni kezd, legalábbis a viszonylag egyértelmű részei. Tirisznek se híre, se hamla. Alexnek és Smillának sem, természetesen. Súrás érzek a bőröm alól, és zúg a fejem. Az igazság ott van az órom előtt, és mégis rejtve marad a felszín alatt. Olykor megcsillan, akár a halpikkel a vízben. És valahányszor felé nyújtom a széttárt karomat, kicsusszan a kezemből, pont ahogy egy hal. Nem engedi ezek magamnak több pihenőt, folytatom a céltalan bóklászást. Megkeresni Tiriszt, megkeresni Smillát, megkeresni Alexet. Amint megtalálom Alexet, vége az egésznek. Ha legalább őt megtalálnám, az egész véget érne. Verejtékezni kezd a hátam és az arcom. De az érzés, hogy én vagyok az, aki keres, egyre inkább átcsap abba az érzésbe, hogy én vagyok az, akire vadásznak. Ném a lopakodó cipőtalpak mögöttem, egy félig elfojtott köhögés. Valami, ami egy fatörzs mögé ugrik, amikor oda kapom a fejem. Talán Alex jött vissza bosszutálni. bosszutálni? Miért? Gondolataim ismét maguktól tekeregnek. Értelmetlenül cél és irány nélkül szabadulnak el és menekülnek mindaz elől, amit józanésznek lehet nevezni. Tudom, hogy ez történik, de tehetetlen vagyok. Combomnál enyhe bizsergést érzek, mire megtorpanok. Bár nem hallok semmit, előhalászom a zsebemből a mobilomat, annélkül, hogy elereszteném a fejszét. A telefon. Az egyetlen kapcsolatom a valósággal, a kinti világgal. A gondolat egyszerre vidít fel és taglóz le, újabb esemes érkezett Katinkától. Azt írja, épp hazafelé tart valamilyen buliból, és kérdezi, hogy miért nem válaszoltam a legutóbbi üzenetére. A rövid, rendezetlen mondatok arról árulkodnak, hogy be van rúgva. Újabb rezgés, majd még egy. Katinka egymás után küldi a rövid üzeneteket, Lagymatagon futom át a helyes férfiakról és fájó lábakról szóló beszámolóját. Épp visszatenném a telefont a zsebembe, amikor hirtelen egy olyan üzenet jön, amelyben anyáról ír. Úgy tűnik, megint keresett a munkahelyemen, annak ellenére, hogy tudja, hogy nem vagyok ott. Kétségbe esett. Tudni akarta, hol vagy. Rá akart venni, hogy mondjam el. Azt hitte, tudom. Vajon Katinka megsértődött azon, hogy nem mondtam el neki, hova megyünk a közösen nyaralni? Vagy csak a tényt közli, hogy anya megkérdezte, hol vagyok, de ő nem tudott válaszolni, mert nem tudja? Fogalmam sincs. Már rég nem tudom, hogy hogyan kell az ilyen teljesen hétköznapi, de kimondatlan baráti jelzéseket értelmezni, ha egyáltalán valaha is tudtam. Időpontot kellene foglalnod valahova. A klinikán esetleg. Annyi minden történt azóta, amióta Katinka észrevette, hogy nehézkesen járok a belső combom fájdalma miatt. Tengernyi gondolat és esemény választja el azt a napot a maitól. Heves vágyat érzek arra, hogy megmondjam neki, hogy terhes vagyok. Még csak ezt sem tudja. Jobban belegondolva nem sok mindent tud rólam. Egy ideig a kijelzőn megjelenő billentyűzet fölött lebegtetem az ujjaimat, de nem fogalmazódik meg bennem egyetlen értelmes válasz sem. Végül zsebemben a telefonnal vágok neki ismét az útnak. Vajon tudnánk mi, Katinka meg én igaz barátok lenni? Eddig inkább nem akartam kideríteni. Eddig anya is egykori legjobb barátnőjének gondolata irányította a Katinkával való barátságomat, Akár csak az összes korábbi barátságomat. Sosem történhet meg az, ami anyával és rúttal történt. Nem kockáztathatom meg, hogy túl közel kerüljek bárkihez is. Rétkulni kezdenek előttem a fák, és egy kis tisztásra jutok. Kilépek az erdőből, és megállok a tisztás egyik szélénél, egy hosszúkás tárgy előtt. Fejemben régi események kavarognak, anya és Rúd barátságának utolsó drámai időszakából. Abból az időszakból, mely a nagyihoz tervezett, sikertelen látogatással kezdődött, és ott ért véget, hogy apa kizuhant a hálószoba ablakon. Persze valójában hónapokkal korábban ért véget a pofonnal. Annyira elmélyedek a gondolataimban, hogy eleinte fel sem fogom, mi az a hosszúkás tárgyalábamnál. Aztán lesiklik a tekintetem, és megakad valami barna göcsörtös dolgon. Két faág összekötözve együtt egy ősi jelképet alkotnak. Egy ideig csak bámulom, mielőtt ténylegesen is eljut a tudatomig, hogy mi az. Egy kereszt. De miért? Mi? Hátra lépek, szememet a kis fa keresztről, erővel az előtte elterülő földhalomra emelem, majd vissza. Végig fut rajtam a hideg, minden mást félre söpör bennem, csak a puszta tudat marad. Nem akármit rejt ez a kis tisztás. Ez egy sír. Ekkor valami megzörren, egészen közel hozzám, és ezúttal biztos vagyok benne. Valaki áll mögöttem. Hirtelen megfordulok, megszorítom a fejszét.